Peyterin birinci məktubu ci fəsil Ey aranızda olan aqsaqqallar! Mən də sizin kimi aqsaqqal və məsihin əzablarının şahidiyəm. Zihur edəcək izzətə də şərikəm. Sizə yalvarıram. Allahın sizə həval etdiyi sürüsünü otarın. Ona zorla yox, könüllü və Allahı razı salan tərzdə haqsız qazanca həris olmadan həvəslə nəzarət eləyin. Sizə tapşırılanlar üzərində ağalıq etməyin, amma sürüyə nümunə olun. Baş çoban zühur etdiyi zaman siz solmayan izzət tacı alacaqsınız. Eyni ilə siz də, ey gənclər, axsaqqallara tabi olun. Hamınız bir-birinizə itaətkarlıq göstərin, Çünki Allah məğrurlara qarşıdır, İtaətkarlara isə lütf göstərər. Allahın qüdrətli əli altında özünüzü aşağı tutun, Onda Allah sizi vaxtı çatanda ucaldacaq, Bütün qayğı yükünüzü ona ötürün, Çünki O sizin qayğınıza qalır durun, oyaq olun, çünki düşməniniz olan iblis nəril deyən və kimisə aşırmaq istəyən aslan kimi dolaşır. Möhkəm imanla ona qarşı durun, bilin ki, bütün dünyada bacı qardaşlarınız da eyni cür əzab çəkirlər. Siz qısa bir müddət əzab çəkdikdən sonra sizi İsa Məsihdə özünün əbədi izzətinə çağırmış, Hər cür lütf verən Allah özü sizi bərpa edəcək, möhkəmlədəcək, qüvvətləndirəcək və sarsılmaz təmələ oturdacaq. Qüdrət əbədi olaraq onun olsun. Amin. Bu qısa məktubu etibarlı saydığım qardaşımız Sila vasitəsilə sizə yazıram. Sizi həvəsləndirərək şahadət etdim ki, Allahın həqiqi lütfü budur, ona bağlı qalın. Sizin kimi seçilmiş Babil'dəki cəmiyyət və oğlum Mark da sizi salamlayır. Bir-birinizi məhəbbətlə öpərək salamlayın, Məsihdə olan hamınıza sülh olsun.